«Хто за нами?» – покликне ще раз батько Пугач. «Кому, Любо, з нечистивим пройди світом у гріхах погибати? Зоставайся тут! А хто не хоче скаляти золотої слави своєї, той й гайда з нами за пороги!» Тільки ж і за другим разом ніхто, ані з місця. «Так ви, бачу!» Усі одним миром мазані, каже тоді батько Пугач. Пропадайте ж, ледащиці, щоб вас так щастя доля покинула, як ми вас покидаємо. Пху, плююй на той слід, що топтав із паливодами. Плюйте й ви, батьки, каже своїм товаришам, а на прощання скажем іродові.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 І третій, щоб тебе пекло та морило, щоб ти не знав ні в день, ні вночі покою. І четвертий, щоб тебе окаяного земля не прийняла. І п'ятий, щоб ти на страшний суд не встав. І вийшовши з радного колеса, забрали свої коні з чурами та й рушили донизу. А Іванцеві того було й треба. Посміявшись доволі своїми розбишаками, каже, ну тепер, братціки, нам своя воля. От були ми дурне мужитство, от були міщан, от були й старих дундуків. Тепер пийте, гуляйте і веселійтесь. А мене щось, на сон знемагає, піду, відпочину трохи. Петро Середюк, проведи, брата, мене до господи. Пішов Іванець до гетьманського двору, в замок, похилившись на козака, ледві ноги волочить. Що ж низове козацтво стиха глузувало? Підтоптавсь, кажуть, наш Іван Мартинович. Іще б не підтоптатись, стільки діла наробивши та, мабуть, і в головку на радощах лишнє закинув. А він, клятий, ні от праці не втомився, ні от горілки не впився. Його лукавий мізок коверзує собі нову думку, як би того висталанного сомка до посліда години допровадити. Плутаючи по дорозі ногами, і, зажмуривши очі, як кіт Брюховецький, скрізь зуби почав так, проти своєї думки, закидати. — Чи чував ти, братику, щоб миш откусила, коли голову чоловікові? Засміявсь козак. — Все, пане Ясновельможний, тільки таку гуторку проложено.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 Ох, на радах, на радах, мимрить Брюховецький. Послужив я козацтву щирою душею, а як то мені козацтво послужить. І, пане ясновельможний, про що ви турбуєтесь? сказав козак Сердюк, та ми за вас усі голови положимо. Голови бурчить Іванець. «Було б з мене й одної голови, якби хто зумів її положити, щоб до віку не встала!» Усміхнувся Петро Середюк для й думає, підтоптавсь, підтоптавсь пан Гетьман. А він йде, тяжко ступаючи, справді, мов, п'яний, далі знов пробовкне деяке слово, і все на Сомка, Наворочує, чи не догадається Сердюк. А Сердюкові Петру ще таки не вдогад.